Kapitel 4 Hør Jehovas ord, Israels sønner. For Jehova har en rettsak med landets innbyggere. For det er ingen sannhet og ingen kjærlig godhet og ingen kunnskap om Gud i landet. Folk uttaler forbannelser og bedrar og myrder og stjeler og begår ekteskapsbrudd. Dette har brett seg, og blodsutgytelser har fulgt på blodsutgytelser. Derfor kommer landet til å sørge og hver innbygger det vil måtte visne bort sammen med markens vilde dyr og himmelenes flygende skapninger. Ja, selv fisken i havet vil bli samlet i døden. Men la ingen man strides med noen, og la ingen man erettes etter noen, for ditt folk er lik dem som strides med en prest. Og du skal sannelig snuble om dagen, og selv en profet skal snuble sammen med dig, som om natten. Og jeg vil bringe din mor til taushet.» Mitt folk skal visselig bli brakt til tauset, fordi det ikke finnes noen kunskap. Fordi du har forkastet kunskapen skal også jeg forkaste dig, så du ikke får som prest for mig. Og fordi du stadig glemmer din Guds lov, skal jeg glemme dine sønner, ja, jeg. I forhold til sitt store antal, slik har de syndet mot mig. Min herlighet har de byttet bort mot vannære. Mitt folks synd fortsätter de å fortære, og til deres misgjerning fortsetter de lengselsfullt å løfte sin sjel. Og det skal bli for folket som for presten, og jeg skal i sannhet kreve dem til regnskap for deres veier, og deres gjerninger skal jeg la komme tilbake over dem. Og de kommer så visst til å spise, men de skal ikke bli mette. De kommer så visst til å behandle kvinner som skjøger, men de skal ikke bli flere, for de har holdt opp med å akte på Jehova.» Det er utykt og vin og søt vin som tar bort det gode motiv. Sin avgud av tre fortsetter mitt folk å spørre, og deres egen stav fortsetter å gi dem svar. For utyktens ånd har fått dem til å fare vill, og ved utykt går de bort fra å være underlagt sin Gud. På fjelltoppene offrer de, og på høydene frambringer de offerøyk under veldige trær og styrakstrær og store trær, fordi deres skygge er god.» Det er derfor deres døttere driver utykt, og deres svigerdøttere begår ekteskapsbrudd. Jeg skal ikke kreve deres døttere til regnskap for at de driver utykt, eller deres svigerdøttere for at de begår ekteskapsbrudd. For vad mennene angår, så er det med sjøgene de går avsides, og med de kvinnelige tempelprostituerte de offrer. O et folk som ikke forstår, vil bli trodd ned. Selv om du driver utykt, Israel, så la ikke juda pådra seg skyld, og dere må ikke komme til Gilgal og ikke dra opp til Bet-Aven og ikke sverge, så sant Jehova lever. For som en gjenstridig ku er Israel blit gjenstridig. Er det nå Jehova skal la dem beite som en ung vær på et sted hvor det er rikelig med plass? Efraim er forent med avguder, overlat ham til seg selv. Når deres veteøl er borte, har de visselig behandlet kvinnen som en sjøge. «Hennes beskyttere har visselig elsket vannæret. En vind har svøpt henne i sine vinger, og de vil skamme sig over sine offre.»